Добър ден, господин Томшер. Добър ден. Ние говорихме и преди приемането на декларацията, да. но а, нека да започнем от там. А, колко важна е тя? Отдавна не, не беше се случвало България да отбележи такъв голям политически успех, мога да кажа, от най-добрите години на СДС, на времето. Когато ние имахме големи а, инициативи, които бяха успешни, сега по българска инициатива голяма Европа, съвета на Европа, където членуват 47 държави, реши да, да направи няколко неща. Първо, да препотвърди принципите и ценностите на европейското сътрудничество в един период, когато Европа се сблъсква с предизвикателства, проблеми, различни конфликти, за които всички знаем. И единственият Адекватен отговор на това е една обща позиция да бъде изработена. Затова това лозунга на българското председателство е съединението прави силата. Това е нашият лозунг от, от Герба и от фронтона на Народното събрание, но в момента това е лозунга на Голяма Европа. Съединението прави силата. Тази декларация идва в а, момент, в който всъщност се отбелязват 40 години от заключителния акт от Селзинки, а това са всъщност основополагащите документи да. за, а, и за човешки права, а и за, за срутването на отношения. предишната си система. Да, да, но това са принципите на международните отношения. Границите не трябва да се променят силово, не трябва конфликт да се решават с войни. Напротив, трябва държавите да се сътрудничат помежду си. Ако има спорове, те да се решават по мирен начин. Това са хелзинските принципи, които тази година вече навършиха 40 години от приемането им с, голям, с голяма подкрепа, консенсус на тези, които са присъствали на хелзинската конференция. И а, с тази декларация Всъщност Съвета на Европа потвърждава, че тези принципи на международните отношения са валидни в момента и те трябва да бъдат защитавани. И се позовава на своя член трети от статута, че държавите, които членуват Съвета на Европа, трябва да сътрудничат активно, искрено за постигането на тези цели на Съвета на Европа. За, а, а, за добри отношения между държавите и сътрудничество между тях, а не конфликти. Всичко това прекрасно, а, но да вземем този основен принцип, границите не се променят силово. Виждаме, че точно това обаче на практика започна да се случва и то на територията на континента. Точно на така. Континент. Има замразени конфликти освен това, които също са териториални спорове и така нататък. И затова беше крайно време в край, да се е, депутатите в случая от ПАСЕ да излезат с този призив, тъй като постоянната комисия, това е мини-асамблея. Тя е, има около 60 депутати, които членуват в нея от тези 47 страни. Така, че беше край, край, крайно време някой да постави този въпрос, България го постави. Сериозен международен форум, а, който на практика се случи в петък. В петък, да, петък. Преди няколко дни. Без обаче, първо, медиите особено внимание да обърнат. Ами, какво, аз, какво да коментирам по това? Няма но какво, това е вие. европейско събитие. Да, европейско да. събитие, което като че ли не влезе толкова в фокуса и, на медиите. И, и от София? ПАСЕ свикват държавните глави и ръководителите на правителства на 47-те страни членки. До сега в историята на Съвета на Европа такава голяма среща на най-високо ниво е имало три пъти. Това ще бъде за четвърти път в историята. Мисля, че можем да кажем, ето българското председателство започна, като отбеляза един голям успех още в началото. Предложението на тази декларация от името на на ръководителя на българската делегация, доктор Джема Грузданова. Всъщност, тя е двигателят на, на това действие. Ако тя не беше внесла тази декларация, нямаше да можем днес да кажем всичко това, което говорим. Нямаше да можем да се поздравим с този успех. Още нещо, което на мен ми прави впечатление. В петък 60 представители на страните членки на съвета на Европа са били в София. Да. За подписването на тази декларация... Тя се гласува. Гласуването на тази декларация на практика, а, ние не усетихме и някакви проблеми с трафика или пък някакви специални отцепвания, а, съображения за сигурност. Тоест, Нямаше. Това не, не промени живота на не. столицата. Но, но надявам се на да, да промени където. живота на Европа. Тъй като, а, наистина, както казах, да се свикат от София по българска инициатива всички държавни глави на страните членки, това е голямо събитие. И това е нова страница в историята на Обединена Европа, без, без всякакво съмнение, това е така. А, вие присъствахте? Присъствах, аз имам право да присъствам като почно асоцииран член, но всъщност аз нямам право на глас, тъй като не представлявам. Народното събрание в, като депутат, но като, като почетно асоцииран присъствах на заседание. А как, как изглеждаше гласуването? Гласуването беше единодушно с един въздържал се от Швеция. Ко, кой, защо? Не знам, не съм а, проучвал а, какви са причините, но имаше един въздържал се, но, но това беше в практически консенсус. Всички страни, независимо. Кои, е, им, какви гледни точки застъпват всички, се обявиха свикване на такава среща, потвърждават ценностите на европейското единство и сътрудничество, което е най-важното в момента. И е, е, в крайна сметка тази декларация ще има последици. Първото следствие е, че бюрото на ПАСЕ на следващото се заседание ще е, обсъди как депутатите да се включат с идеи в дневния ред на тази среща на държавните глави. Тъй като тя е на държавните глави, на най-високо ниво, все пак па се иска и нейните идеи, да бъдат чути от, от държавните глави, и от правителствата на страните. Сега, каква е разликата? Ние виждаме, че на ниво Европейски съюз, вече и в по-големи формати Европейски съюз и Турция, заради миграционната криза, непрекъснато се срещат държавните и правителствените ръководители. От неделя до днес вече два пъти в рамките на два дена. Сега са в Париж заради климатичната конференция, но в неделя бяха в Брюксел заради а, срещата с Турция. Тоест, те непрекъснато се срещат тези държавни глави и си говорят. Каква е разликата когато говорим за ниво съвет на Европа и парламентарна асамблея на съвет Срещата на по климата е световна среща. Това е съвсем друго събитие, докато Европейския съюз представлява всъщност един съюз на 28 държави в Съвета на Европа ченуват много повече. 47 държави. Турция е член на Съвета на Европа почти от началото, не съвсем от началото, но много отдавна. И другите страни, които не са в Европейския съюз, но са в Съвета на Европа, поради което Съветът на Европа и пасе специално един форум, където могат да се срещат и да дискутират тези, които са от Европейския съюз и тези, които не са от територията на Европа. Има и страни, партньори за демокрация, наблюдатели и така нататък, така че дори извън Европа има участници в тези дискусии. И това, което всъщност се случва и ще се случи благодарение на българската инициатива е, че Европа ще свика един форум за своето бъдеще. В един по-широк формат, който дава и повече инструменти в да се мисли върху това е какво, какво се случва в момента а, на континента. Да попитам накрая дали намериха достатъчно добра чуваемост думите на председателката на ПАСЕ, Анна Брасьор, че. А, трябва да се борим с тероризма, а не да се борим с мигрантите. Това е буквален цитат. Имаше голямо слушане по този въпрос. Дебат по, нас, по настоящите въпроси, current affairs debate, както се казва, в рамките на един час депутатите от различни страни изразиха своите позиции. Точно по тези теми. Това беше един дебат, който през януари ще бъде продължен по време на пленарната сесия на ПАСЕ в пълен състав. И това беше едно, едно начало, което се постави, съвсем очаквано. И се надявам, че това заседание в София дълго ще се помни в историята на Европа. Ще остане ли с названието Софийска декларация? Това е Софийската декларация. Надявам се, че българската делегация в ПАСЕ ще направи нужното да продължи постигнатият успех още напред и да внесе следващите документи по тази тема. Добре, аз ви благодаря за този коментар. Лъчезар Тошев, почетно асоцииран член на Парламентарната асамблея на Савата на Европа.